Музика для космічних далекобійників. А повільно, спокійно. Після всієї сцени з Яковом, Матвій, щоб охолонути від емоцій, поставив собі на ніч музику. Цілу ніч йому снились дуже дивні сни. Йому снилось дуже детально, як уночі він прокидається від сильних закрутів у боці. Його нудить, рве, він поносить. І все це дуже і дуже реалістично. Настільки реалістично, що під ранок він від цих реалістичних, далі нікуди, переживань усвідомлює, що йому терміново необхідно в лікарню. Богус відвозить його в районну лікарню де Матвіща довго захлинається у спазмах, поки під крапельницею йому не знімають судоми і не відправляють на рентген.